Por Bueno, pois pues é que seguimos no 104.6 de FM Como en falábamos nun comenzo hoxe Rosalía de Castro vístese de gala Vístese de gala para cumprir os seus 35 anos De aniversario do certamen de poesía eh, Donde, pois, se recolleron aqueles poemas porque onte foi o, xura, vai, o xurado e esculleu os poemas que van a sair e os que van a ser nomeados mellor dito unhos, os poetas que van ser nomeados pero mentes tanto nestos intres está se dando unha conferencia eh, no uh, auditorio de San Ildefonso en Cornellá donde se vai pois esa conferencia tamén se presenta un libro que fai Rosalía de Castro eh, da xente nova os senios os rapaces as rosalieiras a, que son as eh, panderiteiras e, e todo eso se vai presentar pois aí en, en, en San Ildefonso e tamén se vai a falar con o nosso Xulio Simón que presenta eh, un libro Eh, Xuliopedia que vai falar pois tamén dese, eh, dese grande traballo que el fixo e está a facer pois con el e podemos poñer queredes saber cousas interesantes poñedes vos con el eh, poñedes, eh, eh, ou ven no Facebook ou ven eh, por outros medios buscades Xuliopedia eh, e ya está Así que non hai outra cousa que poñer. X e aí intereddes vamos encontrando cousas interesadísimas pois deste, deste noso compañeiro, que é precisamente o correspondente que temos a lá nas rías baixas, en conbarro concretamente. e, e aí despois na CEA, que se vai facer unha CEA, pois é onde se van a dar pois a coñecer os premiados. El pois, tamén lerán algún poema mas que seguro pois dos, dos premiados así que un cachinho de música e despois voltamos con algo máis para lá bueno, pois vamos eh, a seguir falando, porque vamos a falar pois, vamonos ir á Mariña Luguesa, e vamos a falar con o amigo Paco Rivas Paco, moi boas tardes Pero no que yo dije no técnico que tenía presté, que si no. Mi ojo, race, yo, mira que tengo un minuto o dos, en mi cinco en espera. La cosa está está boa, cambiar el técnico ya inmediatamente. Inmediatamente No, culpe mía, doña, doña Bueno, pues pues pues o técnico viene a decirte, va y que está para con espera. Encima encima outra falando De que bailaba o fandango Un parrulo, un aubelle, un castrón sí, Coa sí, pata porque... coxa, non sei que Hai xente que ten Imaginación falando como... no, A que é unha cantina graciosa Home, a mi parece que, que non vale nada Sinceramente sí, Sinceramente, yo tengo un parrulo, yo tengo una vaca, yo tengo un castrón, yo tengo una ovella que baila al pandero, no sé qué, con pata coche. Mira, Paco, tú siempre te vas a rir, ¿eh? Espera, mira, ya le caería todo. Queerían las neuronas con tanta imaginación. ¿Cómo va a ir a dar un parrulo, un fandango? Es más, a pata coche. eso digo yo. Pero eh, bueno. pinha a pataco. Tiña que ver o esa moça a ver que A <ríe> son, ver, son varias, mozas. son varias moças. Son varias. Bueno, sí. pois, pues, diz que nía quero falar con ela. Vale pois, dálle outras que lle pues paso outras letras. letras. Moi ben. <ríe> <ríe> ¿eh? sí. sí, a é que está mi ven que facer fotos a todo o quinto. É exactamente, si señor, ter razón. Eu eh, <ríe> dicía teu técnico, é su que complicou-se má tarde ah, no. estou viaxando ah. Entonces, sí, sí, no, xa me dixo que ahí, ibas de... conduciendo xa, sí. uh -huh. claro, pero que ande así hai que dar paso inmediatamente o xenio <risas> o xenio que dizer eu que son eu xenio non, sí, sí. non o xenio, no, xenio que te eso... mande me cago na leche e tal, non, no. eso, oh. eso xa o xenio que eres un xenio <risas> xa te coñezco xa <risas> bueno, que, que, que si non, non podré atendervos máis ó, pero que bueno, pero tú, ver, tú nada, tranquilo pero... No so... mira, nada, eu, eu xa estou contento con oír eh, escutar a túa voz bueno, xa te riches un xa me rin algo <risas> como sei que me vas a casallar con un poiminha, pois, pois me llora <risas> ainda xa te xa me mori <risas> que estou no coche ah, bueno Eh, non. Pero, pero, eh, bueno, non ey, eh, tú tranquilo. Digo, digo eh, chuga agora enseguida. Vale. Eh, o caso... eh, Pero casi non podo que estánme están, están chamando, de verdade. Sinto. un próximo día xa vos atendo millor de verdade. De pois o tempo por aí anda anda ben, non? Si, sí, si sí, vou ti vou deixarte, de verdade, sinto, de verdade. Vale, chao, eh, que che vai ben e eh, un aperta moi forte. Sí. Disculpa, eh? Nada, estás disculpado Bueno, pois pues seguimos aquí no 104.6 A casi, casi o remate do programa de hoxe Que haberá aquí, pois pues, veros convidados de, Do certamen de poesía, moito ser eles Algún xa os vin Pero os que nos viñeron desde Galicia, algúis, como dixen, xa os vin, e outros, pois tiño que velos tamén. E ali estaremos con eles un pouquinho, porque agora, tanda, bueno, tanca conferencia, senón iso, pois, eu os espero na paparota, que é moito mellor. Eh, vamos a escutar un pouco de música, e entonces, pois, arrematamos o programa. O que é o que é o que by the incredible one. moi mala de baixar Ei, hey, rapazada é vos que queres velar hey, com asalos Ei, rapazada é vos que queres velar com asalos tacón, tacón, tacón, puta tacón tacón, tacón, tacón, puta tacón pero bailar pero bailar pero bailar los coches de paix hey, pero bailar o meu amor Baila as escarolinas Carabel moito toa recéndes Carabel moi, recendes, carabel moi recendes, Pensaba de te comprar el sospeito que me vende sospeito que me vende ay la la la la la la la la la la la la niñañas mentalnas son d'o e as túas son de pratas o o meu se mata o meu tampouco se mata la bueno amigas, amigos vamos dar por finalizado o programa de hoxe aquí en 204.6 de FM aquí sempre en Galicia Cada sábado de 6 a oito, dos serán. Así que, amigas, amigos, este que lle se estuvo acompañando estas dúas horas, pois pues, Armando Fernández. Así que, deico, sábado que ven, que descanso, a noite vos o descanso e a rúa a vosa liberdade. Sobre todo, cuidarse moito a cumplir lo que manda a sanidad apertas muy fondas no sé yo de dónde estoy no sé yo de dónde estoy ay la la la, la.